«Нам треба звідси вшиватися!» – сказав я, охоплений панікою. «Треба кудись сховатися, поки на будинок не впала бомба!» «Він нічого не знає!» – захихотіла Оливія. «Гатає, що він загине!» «Це лише перехід до іншого режиму!» – спокійно пояснив Міллард, спокійно знизавши своїм піджаком від смокінгу. «Не варто нервувати!» «І це трапляється щовечора?» «Щовечора без винятку», – стверджувально кивнула пані Сапсан. «Втім, чомусь мене це мало заспокоїло». «А можна нам вийти на двір і все показати Джейкобу?» – спитався Гю. «Так, а можна нам вийти на двір і показати?» – благально спитала Клер, несподівано переповнившись ентузіазмом після двадцяти хвилин похмурої мовчанки. Цей перехід завжди такий красивий. Пані Сапсан була заперечила, зазначивши, що вони ще не довечеряли, але дітлахи благали її, і вона нарешті погодилася. Гаразд, тільки за умови, якщо ви всі вдягнете захисні маски, попередила вона. Діти зірвалися зі своїх стільців і чкурнули з кімнати, забувши про бідолашну Оливію. Та згодом хтось таки пожалкував дівчинку і повернувся, щоб відстібнути її від крісла. Я побіг слідком за всіма через будинок до передпокою з дерев'яними панелями, де кожен щось вихопив з шафи перед тим, як вискочити у двері. Пані Сапсан дала й мені такий предмет. І я зупинився, вертячи його в руках. Він був схожий на обвисле гумове обличчя, з широкими скляними ілюмінаторами, схожими на очі, що застигли від потрясіння. До обличчя був прикріплений хобот, який закінчувався перфорованим бачком. Не беріться, пане портмен, сказала пані Сапсан, вдягайте оце. І я второпав, що то було то був протигаз. Я начепив його на голову і подався слідком за директоркою на галявину, де вже стояли діти, розосередившись, мов, шахові фігури на нерозміченій шахівниці. Усі однакові й анонімні у своїх задраних до гори протигазах. Вони вдивлялися в клуби чорного диму, які котилися небом. У туманній долині горіли вершечки дерев. Здавалося, що гудіння невидимих літаків долинає звідусіль. Час від часу чувся приглушений вибух, і в ту мить мені здавалося, що у мене в грудях гупає ще одне серце. Вибухи супроводжувалися хвилями пекучого жару. немов хтось переді мною відчиняв і зачиняв розжарену плиту. На кожний вибух я пригинався, але дітлахи не звертали на них ані найменшої уваги. Вони співали, чітко узгоджуючи ритм своєї пісні З ритмом падаючих бомб. Зайчику, тікай, тікай, мерщій! Бах, бах, бах! Стріляє фермер злий. Хоче він вечерю з тебе мати, Тож тобі лишається одне, чим душ тікати. Щойно скінчилася пісня, Як небо прошили яскраві трасуючі кулі, Дітлахи весело зааплодували, наче глядачі на фейерверку, а його яскраві, кольорові спалахи відбивалися на гумовій поверхні їхніх протигазів. Цей вечірній наліт став такою звичайною й незмінною частиною їхнього життя, що вже не здавався їм чимось страшним. Ба більше, фото цього авіанальоту я бачив у альбомі «Пані Сапсан». Воно було підписане не інакше, як «Наш чудовий феєрверк!» Почалася мжичка, наче усі у ті летючі металеві конструкції просвердлили в небі маленькі дірочки. Вибухи траплялися рідше. Схоже, наліт закінчувався. Діти розходилися. Я гадав, що всі ми повернемося назад, до будинку, але дітлахи пройшли повз парадний вхід і подалися на протилежний бік двору. «Куди ми йдемо?» – спитав я двох дітлахів у протигазах. Вони нічого не відповіли, але, відчувши моє занепокоєння, лагідно тримали мене за руки, ведучи за собою. Ми обійшли будинок і опинилися в темному кутку, де всі поскупчувалися побіля величезної кущової фігури. То була не якась міфічна істота, а фігура чоловіка – що приліг відпочити на траву, одну руку підклавши під голову, а другу виставивши угору. Я не відразу ж здогадався, що то зелена копія фрески Мікеланджело, Адам з Сікстинської капели, зважаючи на те, що зроблена вона з кущів, це видовище вражало на обличчі Адама де дві квітки гарденії зображали його очі, навіть угадувався спокійний та безтурботний вираз. Поруч із парковою фігурою я помітив кудлату дівчину. На ній було ситцеве плаття з квітковим візерунком та такою кількістю латок, що воно більше скидалося на стьобану ковдру. Я підійшов до неї і, показуючи на Адама, спитав, це ви його зробили? Дівчина кивнула. А як? Вона нахилилася, простягнула руку і повернула її долонею до трави. Замить, паростки, що повторювали контури її кисті, звиваючись і погойдуючись, піднялися до гори, аж поки не торкнулися долоні. Жах та й годі, вирвалося у мене. У той вечір я був аж ніяк не красномовним. Хтось на мене шикнув. Усі діти стояли, мовчки задерши голови і показуючи в якусь точку неба. Я теж поглянув угору, але не побачив нічого, окрім хмар диму та мерехтливого помаранчевого вогню пожеж, що в них відбивався. І раптом я почув, як з-поміж далекого гулу прорізався звук двигуна одного єдиного літака. Він був неподалік і швидко наближався. Мене охопила паніка. Сьогодні саме той вечір, коли вони загинули. І не лише саме той вечір, а й саме той момент. А може, подумалося мені, всі ці діти помирали кожного вечора воскресаючи, лише завдяки контуру, немов учасники якогось сізіфового самовбивчого культу, до віку приречені бути розірваними на шматки вибухом бомби, а потім знову зшитими до купи. Щось невеличке й сіре проскочило крізь хмари і швидко обертаючись, полетіло на нас. Камінь, подумав я, але ж каміні не свистять під час падіння. «Тікай, зайчику, тікай!» «Я б і тікав, та вже часу не мав!» «Все, що я міг зробити, це не самовито заверещати і кинутися на землю, марно намагаючись сховатися. Але ніякої схованки там не виявилося. Тому я гепнувся на траву й обхопив голову руками. Неначе це могло завадити бомбі, відірвати її від мого тіла. Я стиснув зуби, міцно заплющив очі і затамував дух». Але замість оглушливого вибуху, який начебто ось-ось мав пролунати, запала глибока, абсолютно, тиша. Раптом кудись зникли рев двигунів, свист бомби та далекі бахкання зенітних гармат. Було таке враження, наче хтось вимкнув звук у довколишньому світі. Невже я загинув? Я прибрав від голови руки і повільно роззирнувся довкола. Похилені вітром стовбури дерев непорушно заклякли. Небо перетворилося на фотографію завмерлих омахів полум'я, які намагалися дострибнути до хмар. Перед моїми очима завмерли на льоту краплини дощу. А посеред кола дітлахів Наче об'єкт якогось містичного ритуалу, зависла бомба, кінчик якої, здавалося, балансував на пальці простягнутої руки Адама. А потім, як у кіно, коли у проекторі загоряється застрягла плівка, переді мною розцвіла гаряча сніжно-біла квітка і поглинула все.